Kom al seens om uit die ochend Vader ons dankie vir die wonderlijke geleentheid Ons, ons dankie dat dat ons jy mag ken Dat jy hier is Dat jy bemoeienis met ons maak Dat jy guns oor ons levens is absoluut Onveranderlik is Heer dat ons veilig is by jy Welkom by jy En Heer dat ons vir jy kan sê welkom by ons Ons wil van jy bewus wees En weet dat jy hier is vandag En ons eer jy vanmorgen vir die inspraak, die geest in ons midde, in Jesus' naam, Amen Voor ons begin syng, wil net iets sê uh, Ons het verlede week, die laatste twee week het ons gepraat, onthou jylle oor, oor die skrif in uh, Jacobus 5,16 Die gebed van die rechtverdige het groot kracht Nou, dit is interessant, die Engels sê dit eindelijk mooi, hy sê die fervent prayer, die energieke gebed Van die rechtvaardige groot kracht En ons het nou baie daarover gesê, ons het gesê Daar was een verskil, ons het gekyk uh, Net om het somme op te som Want ek wil, hey, ons moet vandag verder kyk Na hierdie concepte Ons het gesê, daar was een aanslag Een aanslag, ons weer die dief kom Om te steel, te slag en te verwoes Daar is een aanslag tegen ons En toe het ons gebid En toe was ons frustratie Dat ons Baie keer in die aanslag aanslag soos siekte, aanslag soos financiële tekort, aanslag ten ons levens, het ons gebed en daar was geen of min effect. En dit was soos een frustratie, ons gesê, wat is fout? Hoekom werk ons gebed soms en soms werk het nie? En toen het ons gesê die rede daarvoor is die concept van bid is een ou verbond concept. Ons ou verbond concept was, onthou in die ou verbond het God gesê, as jy dan sal ek. In die ouwe verbond, het Godse geest nie in die mens gewoon nie. By uitsondering, soos in Mooses, in David, en die ouwe, maar in die algemeen het Godse geest nie in die mens gewoon nie, want die prijs vir die mens sonde was nie betaal nie. En die mens was dus nog onwaardig voor God. En nou kom ons en ons sien die gebed van die rechtverdige, so wat het gebeur, Jesus het gekom in die kruis en hy die mensdom voor God kom rechtverdig maak, en daarom het ons status veranderd. Maar ons het gesien dat, as ons die Nieuwe Testamentiese Grieks bekijk, as jy geleerd wil klink, dan het ons gesien die, die algemenig woord vir gebed, oud-testementies, of onder die ouwe verbond, was die woord erotaal. Erotaal. En erotaal beteken essentieel om te smeek, om af te bid, om te pleit. En ondou jy hoed ons gebed, ons het gesê, as baie ouwens bid, en as hulle anhou bid, en as hulle lang bid, en as hulle op bid, en as ons die sms'n stuur, en nie die ketting breek nie, al die die goeders doen, dan, dan gaan ons Godse arm draai jy sien, die hele concept van die ouwe verbond was, ons moes Godse arm gedraai kry, want onthou in die ouwe verbond het ons nog meer gesê ons het gesê, die aanslag die aanslag het ons gedink is Godse wraak, is God wat vir ons kwaad is, ons gesdink God het het gedoen aan ons, onthou jy vir Job Job het gesê, die goeie het ek van die Heer ontvang sal ek ook nie die slechte ontvang nie, so Job het gedink, dat die aanslag kom van God af en God moest het op een of ander manier gewil het, of beplan het, of goedgekeer het, of wat ook al, maar het kom essentieel van God af, so die, die doel van die gebed, oud testamenties, die ouverbond gebed, was om Godse arm te draai, om Godse gedachte te verander, om te sê, Heere, as ek genoeg pleit, sal jy asjeblief die plan verander, sal jy my lot verander, if my people who have been called by my name, will, wat het sê, humble themselves in praai, I will hear from heaven And I will heal their land so, God is die een wat die land Siek maak, as gevolg van al die sondes Van die mense, en nou moet ons God Bid en bid en bid, en as ons genoeg gepleit het Dan gaan Godse gedachte Verander oor die saak, dit is die Overbond concept, maar toestien Ons Jacobus, ok, en ons het so Gebid, vir jare En ons, elkeen van ons ken die Frustratie van Om te bid, en dit het nie gewerkt nie Dit het nie afgekom nie En toe sê ons nou goed, maar wat is fout? En toe gaan kyk ons, en ons sien dat Jacobus skryf, hy sê, jylle bid, of jylle sit jylle harte op iets, byvoorbeeld op geneesing, of Godse voorsiening, Godse uitkomst in die situasie. Jylle sit jylle harte daarop, en jylle ontvang nie, hy sê, omdat jylle nie bid nie. En jylle bid en ontvang nie, omdat jylle verkeerd bid. <laughs> so jy sien, so ek kan verkeerd bid, daar gaan ek ook nie ontvang nie. So nou kom Jacobus, en Jacobus sê, ons moet bid, <laughs> Maar ons moet recht bid So ek wil nou daar Een verkeerde merkie sit en ek wil hier een recht merkie sit Nou wat is het om recht te bid Ons sien Na die kruis, nadat Jezus gekom het Het Jezus ons status En ons stand veranderd Hy het ons skuld gedra, omdat hy door wille van ons oortreding en ongerechtigheid is hy door boring verbruiksel Hy het ons misdaad op omgeneem, ons smarte, ons straf het hy gedra So dit is afgehandeld, dit is in die kruis afgehandeld, God het omzonde gemaakt, so dat ons kon word die gerechtigheid van God en om En nou, nou is ons rechtvaardig, en ons sien nog iets Ons sien dat Jesus gekom het, juist om vir ons te sê, jy het een misinterpretatie oor die aanslag Want die aanslag sê, Jesus kom nie van my af nie dit kom van wie af, hy sê die dief kom om te steel en te slag en te verwoes, maar ek kom dat jylle lewe en oorvloed kan hee so kan die aanslag dan van die een kom wat gekom het verlewe en oorvloed, dis ons ondenkbaar so sê jylle, die dief kom te steel slag en te verwoes, en nou het daar iets gebeur, in die ou verbond in die ouwe verbond was ek een sonder in die nieuwe testament as gevolg van die kruis is ek rechtverdig Nou kwalificeer ek vir die gebed van die rechtvaardige want ek is rechtvaardig grond van wat ek gedoen het? Nee grond van wat Jezus gedoen het so my gerechtigheid, die stand wat ek voor God het, dat ek voor God onskillig kan staan, het niks te doen met wat ek gedoen het nie, dit is alles te doen met wat Jezus gedoen het, recht, en daarom gaan ons vanmorgen kyk na die evangelie van geloof right, maar nou kyk wat gebeur nou het ons gesien, ons kan rechtbid toe sien ons, dat die woorde vir gebed het veranderd die woord vir gebed is nou uit die hou, en ons gesien in Johannes 1623 23 het hy gesê, in die dag sê jy my niks vraag nie, die woord is erotau jy sal niks van my afsmeek nie hy sê, maar alles wat jy die vader in my naam vraag, gebruik jy die selwe woord in Afrikaans, maar hy gebruik die woord uit die hou, in die Grieks wat beteken, a demand for something deal, alles wat jy in ontvangst neem, wat ek reeds vir jy gegeet jy sien so, ek gaan nie vir God iets vraag, wat hy my reeds gegeet nie Jezus sê, wat is makkelijker om te sê, jou sondes het jou vergewe of, staan op, neem jou bed om gaan jou huis toe. Hy sê, dit is die celle, dit is Maar ander woorde, as ek jou vergewe het, het ek jou genees. Ek gaan jou nie genees nie, get. Hy sê, ek gaan jou nie vergewe en ek het jou vergewe. Ek het jou die misdade vergewe, ek reken jou sondes nie toe nie. Hy sê, trouwens, aan jou sondese oortredinge sal ek nooit meer denk nie, op grond van die feit dat Jezus dit weggevat het en, en hy die skuldbrief tegen ons uitgedeld het. Sien julle die geheimd? soos nie en hoeveel ander ons gebed, en ons het nou na ander woorde ook gekyk, prosukumai, jukumai, diomai, wat alles net een ding beteken, beteken om een te wees met dit waarvoor ek ontwerp is, ek is ontwerp vir lewe en oorvloed die dief kom te stelslagge vir woes en Jezus kom, so dat ek kan lewe in oorvloed, en my begeerte jou begeerte vir lewe is lewe oorvloed, wie kies dit nie sê my, wie sê ek wil syk wees wie sê ek wil zwaar krijg maar wie sê ek wil een leven noorvloed hee? Dit nou makkeling. So, my ontwerp in Jezus is om dit te hee, en nou sê hy, die nieuwe testamentiese gebed is om saam te stem met wat God Godse droom van my leven is. Eenvoudig is dit. Maar toe het ons verlede week geëindig, en dit is waarover ek het hier inbring, toe het ons verlede week geëindig, en toe het ons gesê, hierdie gebed, hierdie gebed, hy sê, a weils match, hierdie gebed het, kracht, hierdie gebed gaan een verandering breng, recht, Maar toe sien ons Daar is nog iets beter En dit is Nou moet jylle my mooi oor Jylle my recht verstaan wat ek sê Ek sê Die beste ding is Om glad nie te bid Wat bedoel ek daarby Kijk mooi Die aanslag kom van die dief af En nou staan ons dit tegen Ons gebed is anders Ons sê dankie Heere vriegenees Ons sê nie ach Heere Kijk oor die ou gebed Die verkeerde gebed Ach jyre sal jy my gezond maak Die jyre sê wat van praat jy Ek het dan 2000 jaar geleden gedoen Nou gloe jy my nie So nou sê hy Anvaarde dat jy gezond is Nou sê ek jyre dankie vir die geneesing Hoor jy my verander my gebed Ek sê jyre ek begeer geneesing Ek sien symptome in my life Maar ek anvaar jy het my 2000 jaar geleden genees Ek ontvang dit Dankie jyre Ek wandel daarin Sien jy Dan begin dit effect he. Maar nou gaan ons een verder En die die ene wat er verder gaan Ons sê jyre Vanweer die feit dat ek rechtverig is Kan ek een met u word So een met u Dat met my gebeur wat met Jezus gebeur het Jezus sê Die overste van die wereld kom Dit nou die die wat stilslag en verwoes Hy sê En hy het aan my niks nie Wat beteken dit? Dit beteken Dat Jezus was so een met Godse geest Wat in hom het Hy was so een met sy vader Dat die vijandse aanslag nie hou houvast op hom kon kry nie. en my sê jy ek het jy word uitgenoei om so in, intens met hom te leef dat ons nie sal bid vir siekte nie. <lacht> hoor jylle wat ek sê eindelijk ons eenheid met hom moet so wees dat siekte nie eers meer genoem word nie. nou weet ons is nog nie daar nie ons is allemaal op pad ons is nog nie daar nie maar weet jy wat, dis waar oor het gaan want sien jy wat gebeur As ons bid tegen die aanslag Of wanneer ons in die aanslag is Is ons neiging Om God te soek Vir die uitkomst Maar besef hier, as ek neem weg. en dit is Om God te soek vir wie hy is Dan soek ek om nie Voor geneesing nie, ek soek om nie Voor sy voorsiening nie, ek soek om nie Voor ekkomst nie, ek soek om Omdat ek om lief het Omdat hy my eerste lief gehad het daar is geen baie motief nie, dit is die hondkie, nie die halspankie, waar oor het gaan nie. En besef jy, as ek daar gevind het, dan is hier die goedklaanplek, dan hoef ek nie te bid versiek. Ek hoorde julle nou sê wat ek sê, die beste is om nie te bid nie, dit beteken nie, nie bid nie, maar verstaan jy, bid is nou iets totaal anders. Bid was vir ons een petitie en een lys het ons opgesteld, en sê hier ons bid vir dit en vir die en vir daai en vir so, maar nou, wat is gebed nou? Gebed is nou, hier die intimiteit, van verhouding, wat ek met met God kan hee, wat ek met Godse geest kan hee, wat binnen in my is. Goed, nou kan ons die Heere loof, want ek wil hee, ek wil hee, jylle moet nou let op wat ons sing, en, en nou wil ek vir jou vraag, terwijl ons die Heere aanbid, plaas jouself in die plek, kom by die plek om te sê, Heere, ek soek hier vir wie jy is, en dan wil hee jou uit my vermoorde, neem deel hieran, word deel hiervan, laat toe, dat, dat Godse Gees en jy een word so nie vir wat jy wil hee van hom nie maar vir wie hy is en al hierdie ander goede kom in plek is dit nie interessant dat Jesus want ek, ek sê gestraan vir Lukas ek en hy rijd nou met die fiets en ek sê vir hom, ek sê ons in die laaste maand het gepraat oor hierdie skrif wat gesê um, is dit een tyd vir julle om in julle eie betimmerde huise te bly, terwyl my huis in pijn le nou, ons denk net bykie aan die huis jy weet dadelijk, as, jy, as ek dit sê, dan dink jy, oh, oh, jy is bezig om kerk te bouw nie, of gebouw op te sit nie, nee dis nie waar oor het gaan nie, waar oor het gaan is, hy sê, wat is my betimmerde huis? My betimmerde huis is my behoeftes teen die aanslag, en dis, dis legitieme behoeftes, hoor, maar wat is Godse huis? Godse huis is om hierdie gemeenskap het om te, vir wie hy is. Hy sê, want wie, wat is resultaat? Hy sê, wanneer jy met jou eie betimmerde huis bezig is, hy sê, kyk wat jy wedervaar het, jy het baie gesaai, maar min gehoes. Jy het jou verloon vir hier, maar het die geld nie weer nie gesit wat hy gat in het. Dit het minner opbrengs gebring as wat het moet. Hy sê, kom nou, kom bou my huis. En sê jy wat is dit om sy huis te bou? Is om hierdie eenheid, om hierdie verhouding met hom te bou. Daarom sê Jezus, soek eerst die koninkryk van God in sy gerechtigheid. Soek God vir wie hy is. Raai net wat. Hy sê, en al hierdie dinge, die oplossing Voor die aanslag sal vir julle Bijgevoeg word Amen, goed, kom ons dan En loof ons jyre saam Morgen, ek wil net saam met Jan stem Oor die betimmerde huise En, en die huis van die heren uh, Ek wil jy ons met lees Daar het Jesaja 33 Is die skrif wat ek gekry het Weet, in die oud testament Mooses um, met die volk Met die tent van samenkoms wat uitgetrek word, is hulle trek en weer opgeslaan word en opgetrek word en jy weet, en so beweeg hulle met in die tent. Hy praat ook daarin twee in, in Korintië praat van die van die tentewoning. Maar hier praat hy van hy sê aanskou Sion en ek wil het ook link aan, aan ons intimiteit met die Vader. Daar een word in die geloof met hom. En want wat aanskou ons, wat sien ons, wat ervaar ons, weet, hy sê daar, ek dink het is in, in Petrus wat hy sê, weet, selfs engele sien uit daarna, of begeer om te ervaar wat ons ervaar, en het is vir ons geopenbaar, uh, hy sê aanskou sien die stad van ons feestelike samenkoms, jou oor sê die sien as veilige woonplek, as tent, uh, wat nie wegtrek nie, van die penne nooit weer uitgetrek word nie, en geen een van sy touwe ooit losgeskeer word nie, maar daar sal die heren vir ons heerlik wees, dit is in die huis, die huis wat ons, wat ons ervaar saam met om, maar daar sal die heren vir ons heerlik wees, en dit sal die plek van rivieren wees, van breed strome, geen vloot van uh, roeiskepe sal daar opvaar nie, En geen trotse skip sal daar oog gaan nie Weet as ons bekijk na die aanslag van Jan wat hy hier so gepraat het volgende Want die Heere is ons rechter Die Heere is ons aanvoeder Die Heere is ons koning En dan sê hy daar hy sal ons verlos Maar dit is al, dit moest nou alreeds gebeur So ons kan sê die Heere hy het ons verlos Ja hy reed Psalm 63 as ons gaan kyk na David daar Ja, en toe jy nou vanmorgen sê, dis waar ons in verhouding met die Heere moet staan, toe kom hierin my hart op, as het besalm van David, toe hy in die woestijn in Judea was, O God, jy is my God, jy soek ek, my siel doos na jy, my vlees smag na jy, in een dor en een uitgedroogde land, sonder water. So het jy in die heiligdom ontskou, om jy stert en jy heerlijkheid te sien. As ons gaan kyk na die heilig besalm, dan het David hier, In spuite van sy omstandighede Was sy verlangen na God uh, Mare, ek het net uh, Gedachte En dit is om vir julle te sê Dat elkeen van julle Of ons Ek is nie julle nie, ons, ek is deel van die ding uh, Is deel van die lichaam van Christus En uh, die Altyd word ons fysische lichaam Vergelijk met Jesus' lichaam Sy kerk Nou sê hy, daar is baie lede in 1 Korinthus 12, as baie lede, maar elkeen is afzonderlik. Anwoord, die hand het een funksie dat verskil van die voet, maar hulle is een, want hulle komplimenteer mekaar. En, nou sê, ons moet nie onkundig wees aangaande die geestelike gaves nie. Hulle is daar, en hy sê ons dat God deel die geestelike gaves uit, soos hy wil so elkeen van ons is in die posiesie in die lichaam van Christus. Dit is vir ons om een verhouding met God te heen, soos wat Jan sê, om uit te vind, om te sien in wat er deel moet ek beweeg om die lichaam volkome te maak. Die lichaam van Christus bestaan uit klomplede. Nou kan die voet nie sê, omdat ek nie die hand is nie, is ek nie deel van die lichaam nie. Voel ons die partij so nie weet, as ons nie so mooi kan preek nie of ons sikkel om te praat dan sê ek, ek is die deel van die lichaam nie dit is nie waar nie nou praat hy van sierlijke lede en onsierlijke lede Jan is byvoorbeeld een van die sierlijke lede allemaal sien om elke sondag hy is op die voorgrond Maar jy is miskien Een ontsielike lid Op die achtergrond beweeg hieraan As ek nou Vat die, die dames wat thee bedien Naar buiten Hulle kan miskien denk Ach, ons is hier erg deel van die lichaam ons bedien maar net thee Maar wat gebeur as dat thee bedien word Daar is fellowship Naar buiten, hulle skip dit Nou word die een Bemoedig die ander een en die En dan word uitgedeel en mekaar aangespoor, en as dan nie was nie, so al my man het huis toegegaan het, so dit is een geleentheid wat geskept word, die, die wat thee maak so dit is ook een geestelike bediening so het elk en sy aandeel in die lichaam van Christus en ek wil, ek is baie bemoedig dier die woord uh, toe ons eendag in Hermanus was uh, moes ons ablissieblokke deel en toe daar een persoon sonder arms en ek sê toe vir hom man, weet wat, is my interessant ek weet nie wat gaan jy nou maak nie, want hy het ingekom uit die handdoek oor sy skouwer en a, in een sakkie, wat hier rang, met sy wasgoed in en ek sê vir hom kan nou, om ons a, kyk hoe jy dit doen ek kan nie sien hoe gaan jy dit recht nie hy wil nou kom stort nou vat hy sy voete nou die voet moest die funksie van die hand oorneem want daar was nie meer a hand beskikbaar nie. En hy maak die, hy vat om met sy toe hy sit, maak hy sy zip oop van sy sakkie, hy haal sy seep en sy waslap uit, en hy sit om daar neer in die stort, en hy maak die kraan oop met sy voet, hy kreeg het reg. En hy smeer die waslap met seep, en hy vat die waslap en hy begint om te was, hy kon nie gloe hoe die reg gekreid nie, maar hy was myself oorals. Die voet kan, die funksie van die hand vervul, maar het is baie moeilik. Nou sê die voet, ek is beter as jylle, want kyk, ek doe die handse funksie ook. Dit is nie waar nie, hy sukkel. hy is oorlaai. En uh, ek sien hom, die tanden, tandenbaarsel, vir hy tandenbaarsel tussen sy toone, en vir hy buisie met die ander voet, hy druk hom uit, en vir hy tandenbaarsel En hy borsel sy tanden Ek sê vir hom Wonderlik, jy het recht gekry Maar dat is nie natuurlijk nie As jy handen gehaard het Was dit vir jou makkeliker En wat sê die woord Net soos wat Hierdie lichaam is, die fysisch lichaams lichaam van Christus, hy werk so Ek het gedink Aan die ingewande Hy is weggesteek Maar hierdie hand Sê die ingewande, asblief, ek het jou nodig Verwerk die kos Stuur die energie door naar die bloed toe, want ek het nodig, ek moet nog vat As jy ophoof op werk, dan gaan ek nie meer kan vat nie So nou is die ingewande, een onsierlijke lid, wat binnen in my weggesteek is Maar het groot waarde Nou ja, wat moet ons nou vir mekaar begin sê? Ons moet vir mekaar sê, luister, ek het jou nodig Ek het jou gave nodig, ek het jou funksie nodig Ek is nie een island on my ou nie Ons het, daar is een lichaam Wat moet functioneer En hier praat Jan Die wil van God Daar aansla wat sê Ek is nie Deel van die lichaam van Christus nie Omdat ek nie eerbaar is Of op die voorgrond is nie Dit is een leun Daar leren van my, my voete is nou in die skoen Je kan nie sien nie Maar weet jy wat blanke funksie het hy? En nou kan ons net met die heren begin saamstem en sê, dankie heren, hy het my in die lichaam geplaas, ek het een funksie, ek is speciaal, en ek gaan dit verval. So, as hy die lichaam baie lede, maar hulle werk saam, en, en dit is een eenheid, dat saam beweegt, maar als klomp verskillende lede met klomp verskillende funksies, is dit nie wonderlijk nie, dat die klomp mense saam kan werk, want in die ouwe verbond, of nie, in die traditie, kan ek maar sê, was op baie verdeeldheid in die kerk, maar die Heer is bezig om sy kerk te restaureer, en ons denken te vernieuwe, om te verstaan, dat ek deel is van daai groep. Nou wat moet ek nou sê vir die ouwe wat minder eerbaar is? Ek moet nou om toe gaan, en meer eer aan om toe bring, vir hom sê, ek het jou nodig. Moet vir hom sê, man ek kan sonder jou klaakom nie, ek het jou nie nodig nie, jy is toch, man het een voet, Ja, of een groot toon Sneed die toon af, want snieuw Dat is jou balans weg En so vergelyk hy Die kerk met ons lichaam Precies En wat ek vir julle wil sê is Julle is speciaal, julle is kostbaar En ek het julle nodig en julle het mekaar nodig As die een wat ons kan sê Ek kan sonder jou klaarkom nie Dan die lichaam van Christus gebruiklik Loof die heren die stad van ons feestelike samenkomst. As ons gaan vier vieren, gaan het nie oor die aanslag nie. Dit gaan oor die feest. En nou word die stad, word die feestelike samenkomst. Hy praat die, van die stad praat hy van die gemeente, word die plek van ons feestelike samenkomst. En as ons in die feestelike samenkomst van die stad is, want nou wat het Aghaai gesê, hy sê, bou my huis. Hy sê, as jylle in jylle eie betimmerde huise mee bezig is, Dan sal julle sien wat julle weer ervaard Maar kom en bou my huis En toe hulle die fondament van die tempel le Nou die tempel oud testamenties ne Is die gemeente nie wat testamenties To hulle die fondament van gemeente wees le Hy sê wat gebeur En God sê van hierdie dag af Hy gebruik nogal die datum daar Hy sê van hierdie dag die 24ste van die 9de maand Dit was toevallig toe die dag gebeur Van die fondament van hierdie tempel gelees Hy sê van die dag af sal ek sê Van die dag af sal die sien doorbreek So, wanneer Jerusalem rechtig in die stad Geword het, wanneer die gemeente die plek van ons Feestelike samenkomst geword het Hoor my mooi wat ek sê As ons na hierdie beeld kyk Ons is klaar met hierdie deel Ons is klaar om te pleit Om God te vraag vir goed dat hy klaar gegeet Dit is klaar, dit behoort klaar te wees In ons gemoed, ek hoop het is Ons is dalk nou bezig met die plek Waar ons in gesag kan staan um, Die ons wat woensdagavond met die by die woordskool was ondoe julle wat het woensdag aand gebeur woensdag aand kom die ding van die sykloon in, in Australië op, en wat doen ons op die ingewing van die oomlik, want dit is wat gebeur, wanneer ek een met God word, dan kom sy gesag op en ons sê ons neem gesag oor die ding, ons bestraf hom in die naam van die Heere en donderdag oogend ruik daar aan kant en hier so bel John bel John sê, het jy die nies gehoor ek sê nie, wat sê die nies die nie sê, hy is afgegradeerd van die kategorie 5 na die kategorie 2 storm. Nou jylle kan maak aan wat jou wil, weet wat sy stril is het vir <laughs> Om saam te staan en te sê, jylle, as die Australiërs nie weet hoe dit werkt, en ons weet tenminste hoe dit werkt. En dis die begint, dis waaruit ons gaan leef. Dit is Jerusalem, die stad van ons feestelike samenkomst. Dit is waarin ons stuur. Luister mooi, ons is nie bezig om kerk te spelen ons is nie, ons gaan nie vir die volgende 20 jaar, hier by mekaar kom nie elke sondagochtend na dienst, kom luister en sê mooi, dit was mooi nie, as dit wat ons saam het, dit wat ons saam beleef, as dit nie ons gaan bemachtig, om in gesag en heerskapie op die aarde te loop so wat God gesê het, onderwerp die aarde en heers daar nie, en die hele skeping wacht met reikhaals en op die openbarings van die kinders van God so dat die nietigheid waarin die skeping als gevolg van Adamse fout onderworpen is rechtgesteld kan word, want die, die skeping is, moet gereset word mense, die skeping is gemaakt vir ons, die skeping is gemaakt om die mensdom te dien maar nou het ons een angry planet, ons het een skeping wat sig en in barensnood is in afwachting vir die openbaring van wie? Die kinders van God, wie is dit? Dis is die ons, dit is Jerusalem, die stad van die feestelike samenkomst, waar ons die gesag gaan opneem, om die aarde sy resetnoppie te druk, so die aarde in line kan kom, want dit is wat moet gebeur. Jullie het duizend jaar voor, mense, een duizend jaar waarin ons in gerechtigheid saam met Jesus gaan regeer, die aarde sy resetnoppie gaan gedrukt wees, hy wil julle dit sê, moet nie voor jou goor in aardverwarming bang word nie, ek wil julle sê, hier is grootste beste tyd voor ons, wat ons aan kan dink, maar wie waarvan is tafhankelijk? God het gesê, ek kies om het hier julle te doen en ons is nodig om daar te wees, maar ek wil by die laatste ding kom, as Jerusalem die stad van ons venusweeselike samenkomst geword het, dan hoor net wat sy, hy sê, en nie een van die inwoners sal daarvan, sal sê ek is siek nie Sê die aanslag is gekanceleerd Hy sê nie een van hulle sal sê ek is siek nie Hoekom? Lees Lees wat sê Ek dink is vers 24 Hy sê Want aan die mese daarvan is die sondes vergewe Wat is makkeliker om te sê Jou sondes is hier vergewe As om te sê Staan op, neem jou wet op, ga nie huis toe Hy sê nie een sal sê ek is siek nie Want ons sondes is vergewe So die vergifnis van ons sondes is nodig om een openbaring in ons harte te hoort, dan is daar nie meer een plek. Vir nie. En dis bezig om korporatief taas te vind. Nou wil ek van jy ons met vanmorgen kyk, oor, excuse, ek wil nog na Psalm 63 toe gaan, jy het net te vroeg opgehoude is vanmorgen. Hoor wat sê Psalm 63? Hy sê, my siel is aan jy verkleef. Vers, net so twee verse na dat Leon opgehoude, my siel is aan jy verkleef die rechterhand ondersteun my. Hoor dat sê David? Hy sê, my siel is aan u verkleef. wie wat, hy sê, ek is so van u bewus, ek kan my nie van u losmaak nie. Hy sê, dis wat oor het gaan. En hoe kom ek daar? Besef jylle die weise waarop ek intimiteit met God beoefen? Is om by een plek te kom om een besluit te neem en te sê, goed, kan ek hierdie gebrek, hierdie tekort, jy die siekte, jy wat ook al die aanslag teen my is, so ek kan sê, om dit vir oomlik terseide te stel, te sê, ok, ek sit jou net op hou, sta net bykie daar, wacht vir my. En net by die heren uit te kom, en te sê, heren, ek kom soek jy, vir wie jy is. Heren, ek kom net na jy toe, om wat jy is. Ek kom met geen versoek nie, kom net na jy toe. As ons by die plek kan kom mense, maar sien jy hoeveel van die ouwe verbond is binnen in ons, en ek wil jy ons met vermoorde, met die tyd wat oor is, which is not much, maar kom ons kyk, kom ons kyk hoe ver ons kom, ek wil jy ons met vermoorde na een beeld kyk, blaai so lang na gelasjes 1 toe, met met erkenning aan Jan Hendrik Kleinands, my vriend in Namakwaland, Galaties 1 van vers 6 Hy sê Ek verwonder my Paulus aan die woord Ek verwonder my dat jy so gauw afvallig word Van hom wat jy dier die genade van Christus geroep het Na een ander evangelie toe Terwyl daar geen ander is nie Behalwe dat daar sommige mense is wat jy in die waar bring En die evangelie van Christus wil verdraai Maar al sou ons Of een engel uit die himmel Julle evangelie verkondig in strijd Met die wat ons julle verkondig het Laat om een vervloeking wees Soos ons van tevore gesê het Sê ek nou weer As iemand julle evangelie verkondig In strijd met wat julle ontvang het Laat om een vervloeking wees Dis verskrikkelike woorde hier Nou ek wil hier ons met daar dan kyk Ons sien dat Paulus Het na die gelasheers toegegaan Na die mens in gelate En hy het die gemeente daar geplant Gevestig En die gemeente is gevestig Door die evangelie En die evangelie het ons gesê Eeuw angelos is goeie nies Maar aan die woorde die evangelie Moet goeie nies wees Anders is dit nie evangelie Goed En die evangelie Was die evangelie van Christus Nou Christus Staan in die eerste plek jesus christus, maar jesus was die persoon Christus was die salving die salving van godse gees. paulus het gegaan en in die synagoge verkondig dat jesus, dat jesus die christus was, dat jesus die gesalfde was, daar was baie jesus y. jesus is so n algemene naam in israel as wat jan in Zuid-Afrika is, elke tweede ene is, is of jan of joan of joan is of, of wat ook al so, daar was baie jesus he, jooshua Die woord Joshua, die naam Joshua is Yeshua Dit is Jesus, dit beteken verlosser So daar was baie Joshua's of Yeshua's Maar daar was een Wat die gesalfde was En Paulus het Jesus verkondigd as die Een wat die salving van God Se geest gedraad, so as hy sê Ek het julle die evangelie van Christus verkondigd, dan beteken het Hy sê ek het vir julle die goeie nies Kon verkondigd van Dat die sien van God Jesus die gesalfde een was, wat vir ons die lewe en oorvloed, ondou jy wat ons net nou gesê het, die lewe en oorvloed kom verdien het. Maar toe gebeur al iets, Paulus gaan toe weg op sy sending reise, en uh, toe kom daar, hy, hy beskryf het later, hy sê toe kom daar ingesmokkelde valse broeders, en hierdie ingesmokkelde valse broeders, kom toe, en hulle verdraai die evangelie, hulle kom met een ander evangelie, so hierdie evangelie, word toe vervang met een ander, ek noem dit evangelie maar ek sê dit is in allings tekens een ander evangelie nou, hierdie was die evangelie van Christus kom ons noem dit die evangelie van die geest want die geest is verantwoordelik vir die salving nee, die salving is die werking die boonnatuurlijke werking van Godse Gees. maar hierdie ouwens, die ingesmokkelde valse broeders kom toe en hulle bring een ander evangelie Nou wat is die ander evangelie? Paulus skryf dit, as jylle omblaai 1 blad sê na Galaties 3 toe Dan noem Paulus dit so Hy sê Oe onverstandige Galaties vers 1 Weet jylle betover Om die waarheid ongehoorzaam te wees Jylle, voor wie sy oe Jezus Christus afgeskulder is As onder jylle gekruisig Dit alleen wil ek van jylle weet Hy praat nie van die ouders wat nou klaar hierdie ander valse evangelie aanvaard het Hy sê, het jylle die Gees ontvang Sien jylle Die evangelie van Christus Is die evangelie van die Gees. Het julle die heilige Gees ontvang Uit die werke van die wet Of Uit die prediking van die geloof Hy sê, is julle so onverstandig Nadat julle in die Gees begin Het eindig julle in die vlees Het julle vir niet so baie gelei as het maar vir niet was Het hy julle dan die Gees verleen Hy, wat julle dan die Gees verleen En kracht onder julle werk Doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof. So jy sien, nou verduidelik Paulus vir ons, wat is die, die ander evangelie? Die ander evangelie is die evangelie van die vlees. En ons weet Paulus, Christ, later in die Galaties in Galaties 5, hy sê, die vlees begeert in die geest, en die geest in die vlees, en van die twee is onversoenbaar. Dit is of vlees of gees. Nou, wat is die evangelie van die vlees? Die evangelie van die vlees, is die evangelie van die werke van die wet. Want jy sien, ek moet die werke van die wet, moet ek dier my vlees doen. Dis my prestatie, dis my boge. Terwijl die evangelie van die gees, gaan nie oor die werke nie, dit gaan oor geloof. En geloof is wat? Geloof is om oortuig te wees. Nee, die woord bestuil om oortuig te wees, waar die woord geloof afgeleid is en die oortuiger is die heilige gees, sien jy dit is die evangelie van die gees, so die heilige gees die Paulus kom met die evangelie van die gees die gees, heilige gees is die een wat hulle oortuig van gerechtigheid, wat beteken gerechtigheid, gerechtigheid beteken dat die maag van duisternis gebreek is, hy is uitgekleed hy is nie overbaard en toongestel, God het hom tot niet gemaakt wat mag goed die dood het. dis die duivel die gerechtigheid waarvan die heilige geest my oortuig, is dat die smarte, my smarte in die ellende gedra is, al die fobies en die frustraties en die vreese is gedra, daar is vreugde vir my by hom, sien jy hoe kritisch belangrik is dit, sien jy hoe belangrik is dit, dat ek by hom uitkom hy sien ons ongerechtigde oortredingen mis daarop, hy is dierboor en verbruissel terwille van ons ongerechtigde oortredingen hy het ons mis daarop omgeneem, hy het ons dit vergewe, wanneer? 20 jaar geleden Het hy ons vergewe, so ons in ons kan wandel Nou sien jy waarvan oortuig die geest Die geest oortuig ons Dat ons onskuldig voor God staan Nie, wat ek het 100 mal weer sê Nie op grond daarvan dat ek dit recht gekry het nie Maar op grond daarvan Dat hy dit namens my recht gekry het Daarom is dit die evangelie van geloof Want wat beteken geloof Geloof beteken om te aanvaar om in ontvangs te neem sonder om daarvoor te betaal. Het hy nie gesê nie, kom, julle wat dors is, almal wat dors is, kom koop en eet, wyn en melk, sonder geld, sonder prijs Hy 55. Hy sê geloof is iets wat ek nie koop of betaal nie. Ek ontvang dit. Maar jy sien, die werke sê ek werk daarvoor. Sien jy wat sy met gebed gebeur ek het net van gebed gepraat, kyk wat op dit gebed gebeur, onder die vlees ek wil vir jou wees, hoe dat ek en jy al voorbij kans 2000 jaar, slagoffers geword het van die ander evangelie kyk hoe dat ons die werke ingebring het, in ons leven hoe dat ons mekaar takseer, op grond van ons werke Terwijl Paulus sê, as een van allemaal gesterf het, het allemaal gesterwe Dan ken ons niemand meer na die vlees nie, want een het nou gesterwe Ons ken niemand meer na die vlees nie, ons ken nie iemand na sy werke nie Ons ken nie iemand na die prijs wat Jesus Jezus vond het. Je sien die Heilige Geest kom oortuig ons dat die straf Wat as gevolg van die oortreding aan ongerechtigheid en misdaarde ons deel was Die straf waarmee God ons moest gestraf het Omdat jy die plinkje wat ek geteken, die aanslag, wat dan van God sou gekom het Dat die straf gedra is met een offer vir altyd volmaak, wat die wat geheilig is, so wat er straf is daar dan vir ons oor. Volmaak die liefde, drijf die vrees na buiten, want vrees leid straf in. Hy vir vrees, wang is vir straf, het nie volmaak gehoord in liefde nie. Hoor jylle? So die straf, wat vir ons die vrede aanbring, as vir ons vrede, hy sê, die is die wonde daar vir ons geneesing gekom, nie jens al sê ek is siek nie, want die sonde daarvan is vergewe, die sonde vergewe is, het die is die wonde vir ons geneesing gekom. Hy die vloek geworden die sê na ons toe kan kom. En sien jy, sien jy waarvan oortuig die heilige gees ons Dit is die evangelie Waarmee Paulus gekom het Hierdie evangelie sê Omdat Jesus Kan ek die skryf Die van julle wat nootas neem skryf dit Hierdie evangelie, die ouwe verbond Evangelie van die wet Want hou die volk hier die wet gevra Nee, daar was die wet, daar was die ouwe verbond Die ouwe verbond het gesê As jy As jy sal ek so as ek genoeg gebid het so as, as die sal ek nie gewerk het nie, ek het nie hard genoeg gewerk nie, ek het nie min genoeg gevloek nie <laughs> ek het nie ek het nie genoeg berou gehad, nie, ek het nie genoeg gevraag vir vergifnis nie, ek het iets vergeet wat ek nog nie vir, vir vergifnis gevraag nie ek het nie genoeg gegeen nie, daarom is ek arm, want jy sien, die heren sê as jy die vorre tiende na die skatheids bring dan sal ek die sluise van die jimmel vir jy oom maak Hoor die transactie? As jy, sal ek. <laughs> dit is jou verbond, mense. <laughs> nou kom die nieuwe testament, die sê, die, die nieuwe testament sê, ek het, daarom kan jy. Klink het nie weter nie. Klink het nie na goeie niets nie. Want jy sien, to ons, as jy sal ek, elke keer as ek vaststeek, en die deurbraak kom nie vir my nie, dan beteken dit net een ding, ek het nie genoeg nie. Ek het die graad nie gemaakt nie. besef jy, Dat as God my moet beoordeel Aan my werke Aan my optrede elke dag Kijk ek Jy praat nou van al die, die, die sierlijke en die onsierlijke deel Jy kon nie een swakker voorbeeld gebruik het nie, uh, want, want jy sê nou, nou kom oor sal En oor sal sê vir my Ek ken jou nou hoe jy lyk op een zondagochtend Maar as het nou verkeerd loopt daar aan die boerder Hy sê, bly jy soos jy is of raak jy ook boer Nou laat ek nou maar belei Ek raak ook boer He huh? So, so nou kan ons sê so, Dan is die sierlijke lid nou nie meer so sierlik nie Maar die essentie van die ding is Kijk mooi As God my moet beoordeel As God my gebed moet verhoor Op grond van my werke Dan moet ek maar pleit Dis waar oor ek Lieber moet die SMS werk En sê Soblief staan saam met my ex Ek het nie genoeg massel om hierdie te staan nie As ons allemaal ons Bietje goed wat ons gedoen by mekaar gooi Dan kan ons miskien Godse arm draai He? Maar sien as ek besef dat hy sê, ek jou vergewe, daarom kan jy in vrijmoedigheid na my toe kom. Ek het jou genees, daarom kan jy in, sonder vrees lewe vir siekte. En as die siekte aanslag tegen jou kom, wees nog steeds vrees, want hy, hy het net een pad, dat hy moet gaan. Dat jy hoef nie weer te vrees nie. Ons is weer terug genees, hoor wat sê Jesaja, Jesaja 33, jy het om nou maar net opgemaak, André, Jesaja 33, hoor jy die skrif, Josiah 32, excuse, ek het, het so'n bieke voor jou uitgelees, anderheid. Hoor wat sê? Josiah 32 by vers 17, hy sê, en die werking van gerechtigheid sal vrede wees, en die voorbrengsel van gerechtigheid, veiligheid, en rust. Hoor julle, die voortbrengsel wie wat sê dit vir my? Dit sê vir my een ding, ek kan gerechtigheid Gerechtigheid is Godse geskenk, ondou jy nie In die Romeine 5 vers 17 het gesê As die die misdaad van ene die sonde in die welkom Die die sonde in die dood, hy sê maar so Sal elkien wat die gave, die geskenk van die gerechtigheid Die gave van die genade Is die geskenk van Godse gerechtigheid Dit in ontvangst neem, dit omhels Dit sy eie maak, hy sê Sal in die lewe Heers dier die een, die, namelijk Jesus Christus Om te heers in die lewe beteken Om te heers oor siekte, om te heers oor elke Aanslag ons kan, ek kan sê, gerechtigheid is myne, nou heers ek van hieraf en dit is wat ons ook, ook, ook doen maar hy sê iets, iets iets groters hy sê, die werking van gerechtigheid sal vrede wees en die voorbring van gerechtigheid rus en veiligheid tot in eeuwigheid, so gaan het ophou duisternis kom oor die aarde donkerheid oor die volke kan julle dit sien sien julle dit in Zuid-Afrika ook maar oor jou sal die lig opgaan want Die voortbrengsel van gerechtigheid in jou leven Is rus en veiligheid tot wanner Tot in eeuwigheid Kom Sien jy hoe dit werk Sien jy wat beteken dit as, as ek besef Hy sê ek het, nou kan jy In plaas van As jy sal ek Maar besef jy Dat hy is ongeveer een van ons hier Ek praat nie van die jong geslag Die kinders is ons ver voor Hulle het nie die evangelie gehoor nie Die kinders het hier die evangelie gehoor Prijs die heren van hulle En daarom sien ek een nieuwe geslag opstaan En as ek hier ons kinders kyk Dan geer het my hoenervleis As ek sien in wat er gezag hulle reed staan Kleintjes Kleintjes in gezag dan Omdat hulle dit ken Maar kyk wat het toe nou gebeur Dit is amper asof die totaal Kyk nou by Paulus tyd Het Paulus amper sy speelgoed uit die kotheid gegooi, so kwaad was hy vir hierdie ouds. Hy sê, wie het julle betover om die waarheid om gehoorzaam te wees? To hy besef, hoe die ingesmokkelde valse broeders gekom het, in onkunde, en weer die vlees en die werke op hulle kom trek het. Nou kyk net, hoeveel het ons vlees en werke op ons getrek. Toe daarmee saam, okay, dit is toe, nou, toe nou die eerste pad van die evangelie, toe die evangelie so lyk, like, toe gebeur daar nog een ding, Toe kom die, onthou in die tyd het die Romeine geleef en hulle was die wereld Jesus. Toe kom die Roomsche stelsel, die Romeinse keizer, Konstantijn uh, en Konstantijn sê hy sien hy word so swak, die evangelie word so sterk of die, die Christendom word so sterk en die Roomsche stelsel om sy afgoede dienst en sy baal aanbidding word so swak, dat hy sien dat is een manier wat hy kan aanwegeer, ek moet die Christendom aan my kant kry. So hy word een christen en al langs tegens En hy verklaar die christelike geloof Verklaar hy staatskerk En jy sien, hierdie evangelie So niks daarvan wil weet nie Hy sê, hou dit, stel nie belang in jou erkenning nie. Soek ek dat, net die volgende tekst Vers 10, Galaties 1 Soek ek dan nou die gins van mense Of die gins van God Hierdie, ouwens wat in hierdie evangelie was So dadelijk gesê Dankie Constantijn, hou dit vir jouself Ons sal nie een kompromie maak nie as ons een God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy, maar selfs als sou die verlossing vir ons nie doorbreek, nou nie hy sê, laat het nie bekend wees o koning nou sê ek by nebikat hy sê, dat ons die gouwe beeld in die afgode of die gode nie sal aanbid nie dit sal so hierdie ouds gesê het, maar wie wat hierdie ouds in die werke was so moeg gespook van die werke dat hulle gesê het enig iets om uitkomst te kry en wie wat gebeur hier vind die, hier vind een visie plaas vat Rome en hierdie evangelie. En wie wat krij ons daaruit? Ons krij die Rooms, die Rooms-Katholieke kerk. En die Rooms-Katholieke beteken algemeen. En die Rooms-Kerk het sien ons wat gebeur. Die Rooms-Kerk het een beeld gehad van een moeder en kind. Nimrod en sy ma. Moeder en kind. So hulle haal Nimrod en sy ma uit en daar sit Maria en Jesus daarin. Nimrodse verjaarsdag was by die draai van die son in die noordelike haalfront, 25 december, hulle haal daar uit, hulle sit Jesus daar en hy nooit geboor in die nie. So iemand het van gesê, wat gaan om, om, om, ons die kersjes hou nie? He? Ons het niks met kersjes te doen nie. Hoe kan ek het na kersjes sê? Kon niemand ouveen nie? Besef julle, kersjes is nie die herense verjaarsdag nie. Kersjes is geen feest, dat God gesê het ons moet hou nie. Dit is een absolute duivelse feest, wat gevier is in die baal godsdienst, wat die Jesus naam in kom skryf het. Sien jy die ander evangelie? Het omself oopgemaak daarvoor. En wie wat ons speel, allemaal nie speel ek jy self. Gaan lees wat sê Jeremia 10. Hoor wat sê Jeremia 10? Terwyl ek op hierdie, op hierdie onderwerp is, ek wil net een seconde daarop spondeer, want ek het ander belangrike dinge om te doen. Maar hoor wat sê Jeremia 10? So sê die Heere vers 2, maak julle nie gewoond Of gewend aan die weg van die heide nie En skrik nie vir die tekens van die hemel Omdat die heide daarvoor skrik nie Want die inzettinge van die volke is nietigheid Want een boom uit die bos kap hulle om Die handenwerk van een ambagsman met een byl. Hulle versier dit met silver en goud Hulle maak het vast met spijkers en hammers Dat het nie waggel nie Soos een voelverskrikker in een komkommertuin is hulle Hulle kan nie praat nie, ja hulle moet gedra word Waar hulle, hulle kan nie loop nie, wees nie bevrees vir hulle nie Hulle kan geen kwaad doen nie, hulle kan goed doen nie Dit is die kerstboom, so as jy weer die kerstboom het Gaan lees hier in Ons is ver van kerstwees Al we gee kans om momentum te kry Laat julle moed het, om te sê Ons het nie meer die kerstboom in ons huis nie Want hoor jy, hoor jy waarmee is ons bezig En besef julle hoe dat Hierdie ander evangelie ons evangelie geword het Ons gaan aan, ons is Recht op die drimpel van paasfeest Paasfeest was gehou, die Heere sê vir die volk Hierdie dag moet vir julle Een heilige vier dag wees, die dag van die Pascha Ondou julle toe die lamse bloed Aan die koosijn van die deur gesmeer is Toe die, die precies die dag Die eerste maand, die 16e dag van die eerste maand Van die Joodse kalender, wat Jezus Jezus, die paaslam geword het Wat Jezus geslag is Julle sal sien, paasnaweek Wordt verskyf, van naweek Tot naweek, tot naweek, het het niks te doen Met die datum Wat die paasfeest is nie Wat is ons paasfeest geword Ons paasfeest is vervang Ons het die paasfeest van Israel ingebring In die fees van as starte Want hierdie paasfeest was die fees van as starte, Die godin van vrugbaarheid Daarom die chocolates en die paashaas en die paaseiers Waarvan praat het Van vrugbaarheid Dit gaan oor die god of die afgod van vrugbaarheid Wat geëer is En daarna week skyf ons rond en ons speel lekker in die komedie mee Right. Ok, ek, ek wil nie verder gaan nie Ek wil vir julle wees wat hier gebeur het En so het ons in hierdie ding beland En, en kyk mooi wat waarover het gegaan Omdat ons in hierdie situasie beland het Is daar sekere uh, gebruiker Seker, ek het nou, nou daar ding afgehandel En nou wil ek terugkom tot hierdie evangelie Ek wil hier, jy moet jou self toets Jou self toets in jou eie lewe hoe hierdie goeders werk Kyk mooi In hierdie evangelie het het gegaan oor een aspek oor hemel en hel. Gaan ek maak vir die hemel? Het ek genoeg gedoen om die hemel te verdien? As jy nou doodgaan, gaan jy hemel toe. Want jy sien, ondou hierdie evangelie maak van my een sondaar. Hierdie evangelie sê ek is een sonder en dier die kruis plus die werke van die wet. Ondou dit wat gebeur het. Ondou Paulus kom en hy verkondig aan hulle die evangelie van Christus wat is hier die evangelie, daar is vir jou niks oor om te doen behal om te omvaar om te omhels die droom wat God vir jou lewe het nie, om in verhouding met om te stap nie hy vraag niks meer van jou nie, hy het alles gedoen hy sê, ons werke ons het gekyk na Jesaja 26,12 nie, wat hy gesê het, hy het ons werke volbring uh, I.V.C.R. 2.10 hy sê, ons is sy maaksel geskapen tot goeie werke wat hy voorbereid het. ons wandel net daar. So sien jylle, sien jylle hoe dat Die evangelie van genade, die evangelie Van, van Christus um, Paulus aan het verkondig het en sê Dis alles jou nie, dis in jou rekening betaal God het ons geseen met alle geestelike Seling in die jimle in Christus Alles is in betaal, dis alles jou nie Dat is niks oor wat jy moet Voor of verdien nie, dit is alles Klaar jou nie. die vergifnis is jou nie Jy hoef nie belei om vergewe te word nie by the way Belei dat jy vergewe is Hmm Johannes 1 Johannes 1,9, waarop ek hier nou kan ingaan nie Maar, jylle sister Ek sit sonde waar het hoort Waar hoort sonde aan die kruis So om te belei is om te sê Heere, die ding wat ek nou droog gemaakt het Daar is die kruis Heere, dit wat teen oor my oortree is, daar is die kruis Kijk hoe makkelijk is van hy om te vergewe Dit nie wonderlik nie Je weet, jy praat, uh, andere, jy praat van Die gaves van Godse geest Dit is interessant nie Toe Jesus kom En hy staan hy die doodheid op, nadat hy hy hy gereinig het met die waterbad dier die woord en sy bloedoffer. Toe is hulle tempels, die lichaam, is hulle tempels gereinig. Hulle was weer waardig om Godse geest te ontvang. So die eerste ding wat Jesus doen, toe hy vir hulle die heilige geest kom geest, hy kom blaas die geest in en hy sê, ontvang die heilige geest. En wat is die ding wat hy vir hulle sê? Alright, nou gaan julle in tale spreek en nou gaan julle profiteer en Wie wat sê vir hulle? Hy sê, as julle die mens hulle sondes vergewe. Die grootste gave van Godse geest Is die vergifnis van zondes <laughs> Hy is die vergifnis van zondes En as ek sy geest toelaat, vergewe ek En as ek sy geest toelaat, dan proclameer ek vergifnis Maak nie saak wat jou oortreding Hy sê, al was dit soos kerlaken Al was dit roos soos purper Hy sê, dit sal word soos wol Dit sal wit wees soos sneeuw, hoekom? Omdat die vergifnis dit as toegemaak het Besef julle die grootste gave van Godse Gees Wat ek en jy aan mekaar kan bedien in hierdie evangelie om te vergewe as jylle die mense hulle zondes vergewe is dit vergewe wat betekent dit? betekent dit as ons die mense hulle zondes nie vergewe nie dat dit nie vergewe is nie Jezus het kla vergewe die feit dat ek nie vergewe nie kan ek het nie kanseleer maar dink mooi wat ek doen as ek nie vergewe nie as ek nie vergifnis verkondig nie dan dink ouwens wat vergewe is dat hulle nog skuldig is Sien, hoekom is Paulus so kwaad vir die evangelie? Want Paulus sê, in die evangelie, as ons die wet lees, as ons die werke voorhoud, die werke van die wet voorhoud, dan elke keer staan ek voor die rechterstoel van God, en ek hoor, jy het het nie gemaakt nie. Is dit goeie nieuws? Ek hoor, vandag ek het dit nie gemaakt nie, en morgen het ek het nie gemaakt nie, en die dag daarna het ek nie gemaakt, nie, en wat ek wil weet, is dit, as ek my laaste asem uitgeblaas, wat van ek dan hoor? het ek gedoe gedoen om het te maak, het ek genoeg krediete by God, om jimmel toe te gaan. In deze jodieding van jimmel en hel inkom. Besef jy, die oomlik as ek, as ek een word, een met God word, die oomlik as ek een met hom word, dan verval die term jimmel uit my woordenskatte. Ek wil hier jy, jy met jouself toets. Gaan dit nog vir jou oor jimmel en hel? Ek wil amper sê, 90% van die wereldse sending actie, word gedruif word gedruif dier vrees, mense gaan hel toe en ons moet aan hulle die evangelie verkondig, dat hulle jimmel toe gaan hoor jy, want ek het die evangelie verkondig, en ek het die heren aangeneem want ek was bang vir die helder, nou jy ons die ander gepraat van vreesgeloof, vreesgeloof was ek is een sonder, kijk mooie vreesgeloof die stelling, dit komt hier uit hoekom is ek een sonder, ek is een sonder omdat ek kort gestop het Allemaal het gesondig, ek is sondag omdat ek kort gestop het van die heerlijkheid van God. Allemaal het gesondig en ontbreek hulle die heerlijkheid van God. Hore my na 3, 23. Vers 24? En hulle allemaal, die sondag, word sonder verdienste gerechtvaardig dier die offer waaraan Christus Jesus is. Wanneer het hy die offer gebring? 2000 jaar gelede. Hoor jy? So sien jy wat het gebeur, hy sê julle het afvallig geword na ander evangelie toe, want om hier die evangelie van werke te aanvaard, beteken dit om weg te stap van die goeie nies so. af wil beteken om weg te stap van gerechtigheid af my tijd is om wat ons een goede moeilijkheid kyk goeie na, kyk goeie so, wat het nou met ons gebeur, waar is ons vandag wie was ons vandag ons het die evangelie herontdek Hier is ons Jan Kemdorp 6 2 211 Ons die evangelie herkondek En ons besef Dit wat uit ons kom Kan ons afle Ons besef ons kan een met God wees Ons sien as ek Een met hom is, hoekom kan ek Een met hom wees want my sondes van my oortreding is uitgedelg, God dink nie weer rouwe nie, en nou kan ek op sy skoot gaan sit, en, en nou sê hy, die sondes is vergewe, so niemand kan sê sy, hy syk nie, sê so ek van hey, nou moet ons lingo verander, nou kan ek nie meer sê, ek is syk nie, nou praat ek in kapie vanmorgen, hy sê, moet ons nie op, op die woord sit ergens, en sê, hierdie ouwe gaan vir operatie, naaie ouwe gaan vir dit, naaie ouwe gaan vir dat, naaie vir dit, dat al die ouwe zee daar vir, Ek sê nie, ons linge uit verander. Ons hoef nie eerst te weet nie. En wie wat? Ons hoef nie eerst die terminologie te gebruik nie. Ek sê nie daarmee, ons speel nou vol struis, ons sien het nie. Uh, uh, Robert gaan nog steeds vir sy operatie, dit is nie die issue nie, mense. Die kruks van die ding is dit, besef julle, waar is ons op pad heen? Daar is nie een wat siek is, onder al nie, want die sondes is vergewe. So eindelijk al wat ons vir Robert kan sê is, Robert, jou sondes is jou vergewe. So ek sê nou vir jou, die operatie morgen is een succes want jy sond is jy vergewe. Dit is die rede. Dit is die beeld hiervan, as ek een met om word. Godse lewe is ons lewe. Ek gaan nie meer jylle, want hoor wat sê Jesus, Jesus sê, dit is die eeuwige lewe, dat hulle jy ken. So as ek om ken, gaan ek nog jylle praat. Wat is nou die drijf, waarmee ek uitreik na mense toe? God sê, ek maak van jou een ambassadeur Omdat God die wereld sy misdaad nie toe reken nie, hoekom werken hy dit nie toe nie, die wereld, dis die ouwe daar buiten, hy reken hulle die misdaad nie toe nie hoekom, omdat hy omself in Christus Jezus met die wereld versoen het, en nou het hy aan die woord van die versoening aan ons toe vertrouw, en hy maak van ons gesante waardoor ons roep, om Christus wil laat julle met God versoen, luister om Christus wil, en neem hom aan om hemel toe te gaan, dit nie wat ons sê nie, ons sê laat jy met God versoen, want as jy met God versoen is, dan word jy in met God, dan is hemel afgehandel en die hel ook <laughs> maar we jy wat gebeur daar is ouwens in hierdie, hierdie stelfel, luister jy moet mooi verstaan, hier is miljoene mense in hierdie andere evangelie wat hemel toe gaan en ek wil jy vraag as God jou in die hemel wil gehad het sal jy jou aarde toe gestuur het wat wil jou aarde toe hy wil dan die hemel he. om te kom strui en te kom veg op aarde om weer terug te kom in die hemel he om genoeg kredieten op te bouw vir die hemel, nee hy het ons aarde gestuur om, om te kom heers hy sê onderwerp die aarde in die heepstak om te kom heers op die aarde die en as ons besef hemel is afgehandel, dan soek ek God nie meer vir die hemel nie, ek soek om vir die op aarde, die hemel is nie sakkie hoor jy en of ek vandag sterf en ek 100 jaar sterf Hemel is nie sakkie Ek leef nie meer in vrees nie Ek leef in die hemel Dit is die ewige lewe Dat hulle nie ken Ek wil vir jou vraag Ek ken jou so Dit is hemel Kijk mooi As ek nog een minuut het In hierdie stelsel het het gegaan oor die vlees, oor die werke van die wet, die ou verbond, en het ons gesê, het ons die aanslag geinterpreteer as synde dat het van God afkom. Daarom sê ons ons geloofsbeleidenisse of ons geloofsformuliere in die sisterskerke, sê dat alles wat gebeur, is Godse wil. Of het goed of sleg, of het dood of lewe, of het sykt of gezonde is, dit kom uit Godse hand na ons toe. Wat een verskrikkelike leun! Waar kom dit aan? Dit kom, dit kom hieruit, dit kom uit hierdie valse godsdienst Maar jy sien, as ek ek het nie die werke gedoen nie, ek het met my wandel dit nie gemaakt nie ek het nie genoeg krediete nie so wat met my gebeur, die sleg wat gebeur is, omdat ek iets verkeerd gedoen het, en dit is omdat en daarom is dit Godse straf en as ek het recht gedoen het, soos Job dan meen het, God wil van my nog een beter mens maak so dit is nog steeds God Hoor jy? dit was die beskouwing dit was die beskouwing waarmee ek en jy groot gewokt het en daarom vraag ons hier die vraag, sê, wat is Godse plan daarmee, het God een hoer doel daarmee, hoekom het God het toegelaat, wat wou jy die mense leer daaruit, niks, nul, God het nie een plan daarmee nie, wat is Godse plan, ek het gekom dat jylle, leven kan hee, in dit noorvloed, so sê jy vir my, wat een tragedie, en wat een ziekte, en wat een jelende, kan Godse wil oor my leven wees, wat er kan het hees, as hy gesê, ek het gekom dat jy leven in oorvloed kan hee, Dan is dit ons seidelong van my leven Sien hoe kan ek ontspann Maar besef jy, solang as, as dat ek God vrees Kijk mooi wat is die probleem Solang as dat ek myself meet aan my werke Dan is daar altyd Een onvrymoedigheid tussen my en God God blei in die hemel en ek bleu op aarde Dat is altyd een onvrymoedigheid tussen ons Heere, ek het dit nie gemaakt nie So ek moet eers kom en sê, Heere, sal die mensen Bliever gewe En dan, ek moet lang genoeg daarmee aanhou Wat ek gewoon ek nie doe nie, om beter te voel Is dit nie so nie? Ons leef in hierdie gejaag te leven, daar is net soveel tyd in die dag vir my om te sê, Heren vergewe my. So nou hoop ek maar hy vergewe my en ek kap aan my die dag. Die rechte manier so dan wees om te sê, Heren vergewe my, vergewe my, vergewe, tot ek voel ek vergewe. Hmm. Julle weet, dit vat betek hier paar daag, voor ek so voel. Maar, wat is die waarheid? Nou het ek droog gemaakt, want ek maak droog. En wat sê ek? Ek sê, Heren, dankie vir die kruis. Jy sê, jy dink nie weer die oog, nie, ek ook nie. Jere, ek besef dit, dat simpel. Ek het die hand gelos in die proces. Maar jy verwaait my nie. Jy veroordeel my nie. Jy beskallig my nie. Jy gees is hier om my te oortuig van gerechtigheid. Is dit nie anders nie? Besef jy, hoe ek nou naam toe kan kom, ek hoef nie. Ek hoef nie met die ritueel te kom om eers vorm aanvaardbaar te wees. Nee, ek is vorm aanvaardbaar. Selfs in die moment wat ek het verloor, weet ek ek, Heer, ek is vir die aanvaardbaar, daarom die moment wat ek het verloor het, weet ek al sla, ach Heer, het is kies, het is maar net weer vlees wat daar praat, maar dat is niks wat my verhouding, my intimiteit, die heerlijkheid wat ek met God het wegneem nie, besef jy, as dit die geval is, kyk mooi, as dit die geval is, dat ek constant een met hom is, 24 uur uit 24 uur, sêf my, wat er minuut of sekund in die 24 uur, gaan die vijand kans krij om my mondering te penetreer, om by my te stil te slag en te verwoes. Dit is wat het vir God gaan. Jy sien so wat ons doen, is ons ding nou weer aan wat ek gesê het oor gebed net nou. Ons leef hierdie lewe, ons speel eindig tussen hierdie twee, ons het al baie hiervan gehoor, maar eindig leef ons nog tot een groot mate daar. Hoor jou lingo, gaan het nog vir jou oor hemel en hel. Is daar nog a, a ding in jou gemoed om te sê, Is dit nie Godse plan nie het hy, Ek hoor iemand sê vir my Maar dan as dit so is, dan weet ek dit nie Godse wil nie God werk nie so met ons nie God manipuleer ons nie dier omstandigheden Nadat God op baie manier op, en, en dier die profeet tot ons vader gesprek Het Hebrews 1 vers 1, hy sê Het hy in die laaste dag met ons op ander manier kom spreek Dier sy seun, dier die woord En nou praat God met ons net dier sy woord As hy geen ander manier hoe praat nie Hy praat in omstandigheden Ten spuite van omstandigheden Maar dier sy woord So luister na sy woord, hoor wat sy woord sê Moe ons omstandighede vat En dit te probeer interpreteer Dat God my, my probeer bestuur met omstandighede nie Godse hart Is dat ek moet verstaan Jezus sê, jylle noem my Heere meester En jylle is regek is het Hy sê, maar ek noem jylle my vriende Want die dienstech weet nie wat die Heere doen En ek sê jylle alles wat ek doen So wat het Jezus kom doen Hy sê, ek wil jou my hart geef En dat is niks ek vir wil terughoud. Jy roep my aan, ek sê jou, bekend maak groot en ondeergrondelike dinge wat jy nie weet nie. Hy sê, ek wil my hart in jou bekend maak. Moet nie onverstandig wees nie, verstaan wat die wil van God is. Ek wil hee, ek wil my hart in jou bekend maak. So, beseef jy, in hierdie concept, was God nog daar en ek hier. En daarom het ons hier en o, maar God sê nie wees, boe ons in, en sê, sy wil is anders, en ons kan dit nie verstaan nie, en ons moet maar berust by God, sy wil, want hy het een hoord doel daarmee snert. Dit is loutere onzin Jy sien ons is nie meer dan Ons het nou een met hom geword Daarom sê hy Sal ek vir my vriend verberg Wat ek gaan doen Die verborgenheid van die Heere is vir die wat ons vrees En sy verbond is om dit Om sy verborgenheid An ons bekend te maak Paulus sê die verborgenheid wat van die eeuwe af verborgen was maar nou So openbaar is God sê daar is niks wat ek hier met jou wil deel so ek en jy sit hier vanmorgen en ons weet precies wat Godse plan is. Godse plan is een in oorvloed vir jou. Godse plan is gezondheid, rust, veiligheid vir jou. Godse plan is gins vir jou. Godse plan is genoeg oorvloedig. So moet nie twyfel oor Godse plan heen. Jy het nie nodig om verder Vra te vraag, oor het God nie daal Een of anders is een sterre doel, nie het, een doel En dit is Om dit, die prijs wat Jesus Met sy leven voor betaal het Om daai prijs jou deel te maak Jy is meer as oor, meneer Daarom sê hy, wat sal my sky van die liefde Verdrukking benauwd uit vervolging Altyd gevaarswaard, nie, hier staan die liefde Hier is al, al die goeders Waar kom dit vanaan, die wat stilslag Verwoes, wie sies op, leven oorvloed Liefde, leven oorvloed wie sal my sky? Hy sê, wie sal my beskillig, wie sal my veroordeel, nie God teen ook nie Jesus nie, want hy het van betaal. Hy sê, ek is van oordeel, dat geen dood of leven, of overhede of machte, of teonswoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige handelskepsel, my sal so kan van die liefde van God, wat daar Christus Jesus is nie, want in al hierdie dinge, ek, is jy, meer as oorwinna. Dier Jesus wat jy lief gehad het, dit is my jou deel. Ek wil jou sê, kan jy, Kan jy hier toe gaan En jy die ding gaan bedink En gaan achterkom Hoeveel van hierdie valse evangelie Waarmee ek en jy Allemaal groot geword het Hoeveel van hierdie valse evangelie is nog steeds in ons En God is nie Kwaad vir jou nie Maar God roep jou, hy sê kom uit daaruit my volk Dat jylle nie deel kry van haar plaan Kom uit daaruit Hy sê kom uit daaruit Jy het nie nodig om deel te kry van die plaan Wat kom oor hierdie al gesteld vond. Nie omdat God hulle moet plaag gaan bedien nie, maar die nootwendigheid is dit. Hoekom? Omdat ek speel in die hand van die vijand in. Hoekom wil ek in die hand van die vijand in speel? Hierdie is een vijand. Vader ons, ons dankie vir die voorrecht om om u te mag lief liefie, sonder, sonder enige toukies. Sonder enige vooropgestelde voorwaardies. Dat ons daar hier toe kan kom en welkom by jy is Omdat die een offer van altyd genoeg was Heer en dat ons Een met die geest kan wees En dat ons elke oomlik van elke dag In contact gekoppel Een kan wees Met die geest Wat Jesus uit die doodheid opgewek het Wat ons sterflike lichaam in lewe maak Die selle Dankie Heer dat ek ons saam het David kan sê dat hierdie, die dag is op die, op die drumpel hier wat ons elkeensal kan sê hier in my siel is aan die verkleef die voorbrengsel van gerechtigheid in my leven is rus en veiligheid tot in eeuwigheid ek sal nie meer kan sê ek is dit nie my sondes is vergewe ek kan nou vergewe want jy het vergewe want ek het enige woord met vergifings enige woord met jy Ek hoef jy eerst mee te besluit om te vergewe nie. Ek is vergifnis, want ek het een geword met vergifnis. Ons eer die daarvoor. Dank vir die wonder van leven. Jere, dat ons besef, dat die leven in oorvloed wat jy vir ons bedoel het, meer is as wat ons kan betofdink. Ver meer is as wat in die, die oog gesien en die oorgehoor van die mens opgekom het. En daarom dat ons die tyd wil gebruik. In plaats dat ons die tyd moors, om te probeer om jy te beindruk met ons werke. Kan ons die tyd gebruik om op jy stkot te kom sit en te weet jy aanvaar ons net soos ons is, want jy het ons skoongewaas die lieblik. En tyd met jy te spandeer, jy met jy te woord. Specifiek tyd, sonder met een, een vraleis, of een versoekleis, net omdat jy is. Jyre dat ons dit mag kent mag ken wat het is om net by jy te wees. Het loof die vader in Jesus naam.